În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fiindcă am mai văzut, Tomo, ai crezut, dar fericiți și cei și n-au văzut și-au crezut. Iubiți credincioși, Hristos a înviat! Am Hristos a înviat! Hristos a înviat! Frații mei, Iată, mai înainte de toare, sunt de multul mine. Înainte prea Sfință, de viață făcătoare și ne despăți de Înaintea prea Curatii, de Dumnezeu nescătoare și fulurile Fecioarei Maria, măicuțad Domnului, Înaintea tuturor Sfântului puterie și a tuturor Sfinților Îngeri, și de asemenea, înaintea tuturor Sfinților, că iată prea Duș de Dumnezeu. Iară și iară, prin purtarea sa de grijă nemăsurată și neajunsă, ne face și părtați Dumnezeieștii sale, binecuvântări și bucurii. și Dumnezeiescului Har, care ne-a dus și multe lumină și multe bărbății și întâlniri pe drumul vieții noastre, mai ales în timpul de acestea. Și mulțumim preadunci lui Dumnezeu pentru toate binefacerele care ne-a asupra noastră până în clipa de față. Sunt dragii mei, că darul Dumnezeie să va atici din evanghelie ca mi ambinte și îmi e în mulți să vă spun câteva cuvinte în legătură cu Dumnezeiaască evanghelie care s-a văzut o dumneavoastră citindu-se astăzi. Pe parcursul spirit niș Dumnezeie este de O să reproduc puțîn sunta evanghelie ca să ne atosim amintii olea. Ce zice în Sfânta Evanghelie foarte frumos Când ziua aceea de întâi săptămânii, fie în seară, ziua aceea de întâi este duminică, fie în seară, Mântuitorul a intrat prin ușii încuiate acolo unde erau ușenii și adunati de frica iudeilor. <coughs> și după ce a intrat acolo, le-a spus lor, pace vouă! Și arătându le mâinile și coasta sa, i-a încredințat pe ei că este Domnul. Și ei s-au bucurat văzând că este Domnul, și mă trăsește Dumnezeiască iasca Și atunci Mântuitorul îi spune mai departe, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Și su sufla asupra lor și zice așa, luați Duh Sfânt, că veți ierta păcatele, vor fi Și că le scine, vor fi. Dar ne măcturis și la Dumnezească Evangelică, unul dintre Sfinții Săi Apostol, a apostoli, și anume Tomă, numit Gământ, nu era de farăță că mântuitorul nostru Iisus Hristos, a intrat prinșii din cu iar. Și atunci ce lasfă nici. A mântuitorul Iisus Hristos și a spus, iată, am văzut pe Domne. iar toma un avânt din dinăuntru Lui zice și de nu voi vedea în palmele Lui semnul puilor și de nu voi pune degetul meu în semnul puilor și de nu voi pune palma mea în coasta sa, nu voi crede. Și atunci Mântuitorul, ca să-L încredințez și pe El și prin El, pe toți care până la sfârșitul viacului vor fi îndoielniși, Și care vor primi înăuntru lor starea asta îndoielnică, spre vindecare, Prea Bunul Dumnezeu după 8 zile ne mărturisește ca Evanghelie, când Sfinții Ușenici și Iarului se aflau în de frica iudeilor, a venit Mântuitorul la ei iarăși, în același fel, ca și la o săptămână înainte, ca să spun. Ca și în prima zi după preazăvită a învierea asta. Și atunci, intrând pe și din cuiat, le-a zis, pace vouă! Și înainte ca cineva dintre apostoli sau chiar sunt Apostol Tom. se deschide gura, se găsească. și ceva, Mântuitorul spune, Tom, adu degetul tău în și îl pune în sărnul cuilor la mine, palmele mele, și a palma palmata, și o pun în coasta ta. În coasta mea, pardon. În coasta mea. Și nu fi necredincios. Ce credincios? Și atunci a Sunt o apostol Tom, încredințându-se. E taie, așa prea zdăvită, prea mare și prea strălușită. Ridică glasul său. Și el care mai înainte a ridicat glasul și a zis: De nu voi vedea semnul cuiului în palmele sale, și de nu voi pune degetul meu în semnul cuiului, și de nu voi pune palma mea în pasă, sau nu voi crede. Așa el acum ridică glasul, iar și mai mult decât înainte, și zice așa. Domnul meu și Dumnezeu meu, cu alte cuvinte ca și cum arzici, Doamne, cred din tot sufletul. Tu ești Domnul meu și Dumnezeu meu, de care eu, păcătoasul, m-am îndoit, cu alte cuvinte. Și atunci Mântuitorul îmi aduce o oarecare mustrare, o mustrare delicată, plină de bunndiațe, tomul, fiică mai văzut ai crezut. Dar se reșiziți ce e ce nu văd și cred. Și după aceea zice și Dumnezeiescă Evanghelie mai departe că multe alte minunea să vă și Mântuitorul nostru Iisus Hristos care nu s-au scris în cartea așa asta iar acestea toate s-au scris cauzându-l să credeți în Mântuitorul Iisus Hristos și viață să aveți în numele Lui. Cam asta e Dumnezeiescă Evanghelie care a știut-o înaintea dumneavoastră astăzi. Și să o luăm de la începutul ei puțin cât e puțin, Și cât darul Dumnezeie îți va mișca, cum am spus, mintea, inima, gura mea păcătoasă. Să tălmășim înaintea dumneavoastră, unde aspecte. Zice acolo foarte frumos că în ziua și -a din tâia a săptămânii, vedeți ce frumos arată, în ziua și din săptămânii care este Sfânta Duminică, când a viat Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în ziua în care a înviat Sara, sfinții ușenici se aflau într-o cămară cu ușile închise, de frica iudeilor. Aici aș face o paranteză, dragii mei, și aș lega ceea ce voi spune și cu contextul nostru. Vedeți dumneavoastră, de deși Sfinții mușeniști, Sfinții Mușenici, pe au văzut preaznăvitele minuni care le-a săvârșit Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, au văzut când a înviat pe fiul văduvii dinainte. De asemenea, au <coughs> văzut sau auzit, când am invat pe fica lui aieri, că și aveu doar pe trei dintre ei, că s-a dus acolo și omia pe fică lui Iair, pe Iacov, Pietru și Iuan. Dar bineînțeles că s-a făcut s-a adus la cunoștință și ce a luat. După ce a văzut cu un ambiat pe Lază și el care era morte patru zile, Au văzut atâtea preaznăvitei minuni care le-a săvârșit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De multe ori Mântuitorul le-a vorbit și a întărit și i-a Și le-a arătat care e de abordare cu și să vor întâlni ei pe drumul vieții după, plecare, după înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Le-a spus Mântuitorul în lumine, pe veți avea. Dar îndrăzniți că eu am viruit lumea. Le-a spus toate aceste aspecte și multe altele Dar pe lângă acestea, Mântuitorul le-a mai spus ceva. Și cred că această zicere a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, i-a făcut pe ei să fie precauți. Că Mântuitorul îi spune, într-o altă prejurare, fugiți de oameni, își vor pune mâinile pe voi și vă vor duce la dregători și prin sinagogile lor veți fi duși și judecați și biciuiți. Fugiți de oameni. Ei și-au adus aminte sărăcuții de prea dulcire glas dumnezeiesc, de prea sfânta să dumnezeiască și-au adus aminte și au zis cum puteam noi să fugim de frica iudeilor. Că și însuși învățătorul nostru ne-a învățat să fugim de oameni. Cum puteam noi să fugim? S-au închis într-o camară cu și și stăteau de frica iudeilor. Gândiți-vă, dumneavoastră, câte temeri erau în țărilor, câți bușu, câte durieri, În primul rând erau durieri Că pe lor, învățător, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost bătut în cui. A fost cuibat, lovit, bișuit și până la moartea pe cruce. Și era mare duriere în sufletul lor, aspect legat, care izvoră din aspectul acesta, din răjularea aceasta a Presfinților pătimire, a Presfinților Mântuitorului nostru Isus Hristos. Pe lângă aceasta, să zic așa, duriere care. Stăpânea inimile lor, viața lor, sufletele lor. Era și durierea aceea care se năștea din temerii. Să gândeau și noi, vom fi dați iarăși, și asupra noastră se vor năpuste aceștia și vor și ea. Poate așa se gândeau sărașii. Și erau acolo încuiați. Ce mai putem noi înțelege de aici? Dacă privim la Sfinții Ușeniși, Sfinții apostoli și Ușeniși, Amântuitorului nostru Iisus Hristos, astăzi, în prima zi, după preaslăvită în înviere, cum zice și Dumnezeiască Evanghelie, și ne ducem după aceea cu mintea, după și s-a pogorât preasfântul Duh peste ei, este diferență între o stare care o cheau ei astăzi, după cum îi mărturisăm și Dumnezeiască Evanghelie și cele care se vor arăta după prea preaslăvitului Duh. Pe și să-L prin acestea, frați și surori, Înțelegem că noi fără bunul Dumnezeu nu putem nimic. Înțelegem că dacă Duhul prea sfânt nu se sărăjuiește în inimile, în viața noastră, în mințile noastre, în sufletele noastre, în zadarul toată lergarea, în zadarul toată cotetarea, și toată abordarea și toată rațiunea prin care noi judecăm lucrurile din jurul nostru, în zadar sunt toate și fără vlagă și își pierde și graiul în fața tuturor încercările care sunt pe fața pământului. Dacă îmi vine prea Sfântul Duh peste om, atunci așa lăsă face ca un leu, să face foarte îmbărbătat, plin de dorul Dumnezeu, merge înainte și cea mai mare desfătare pentru El este să naptă și evapă pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cea mai mare desfătare este să poartă și El puțin din crușea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și mai mare desfătare este să fii scuipat și jocurit și denigrat. Și dar la o parte, să-i pe imaginea în toate chipuri și așa mai departe. El merge cu bărbății și mare Dulceața are în sufletul lui de la aceste împrejurări care să răpustesc ca niște fiare și îți să muști din sufletul lui. În sensul acesta, Sfântul Paesia Imiunitul zicea foarte frumos, cu multă înțelepciune. Cel care era purtător de Duhul Luhul Lui Dumnezeu, zicea foarte frumos. Nici odată n-am avut o desfătare atât de mare, ca așa atunci când cineva m-a defăimat, m-a vorbit din rău, m-a clevertit, m-a bajocorit și-a făcut fel de fel de părieri deformate față de persoana mea. Atunci am fost cel mai împăcat. Atunci multă veselie după vișeastru, multe mângâieri a Duhului Sfânt s-a sărăjuit în sufletul meu. Din că am zis așa, Doamne, Tu ești cel mai nedreptățit, ai fost, ești și vei fi cel mai nedreptățit. Când sunt nedreptățit din glasul de omenești, plină de tine, urmează și eu păcătoșul puțin celor care Tu, Doamne, prima dată le-ai bătătorit și ai gustat din ele și mă fac și eu părtaș prea sfintilor Talii pătimiri. Auziți ce frumos! Deci, cum spuneam, dragii mei, numai Duhul Preasfânt ne poate întări să mergem în ca niște în fața tuturor încercărilor, să observă în timpul cel, cel mai mare la Sfinții Apostol. Vedeți, astăzi au pierderi și mari de frica iudeilor, dar după pocurârea Preasfântului Duh sunt ca niște și unii daruri lui Dumnezeu, unii Preasfântul Duh li dă lor vestire, vor merge să prevădăiască Viesne și a Bună. Cuvântul Viesei și a și sloboza ea, din păcat, vor merge și propovăduia asta. cuvântul lui Dumnezeu, pe cei lor, îi face liber. De vedeți? Și îi arată nu se mai tem. Dacă mai înainte și în spiața astăzi, fac referire la așa, s-a specificat în Dumnezeiasca Evanghelie, ei erau cu mare temere și cu mare durieri. Ei după așa merg, nu ne mai pasă de nimic. Parcă se uită pe ei înșiși ca așa-i e minunat prea dulci și dumnezeu dumnezeiesc. Când curge înăuntru omului, îl face mai tare decât piatra, mai iute decât oțăru și mai înțelept decât toată înțelepciunea lumii acesteia, care este socotită ca o cârp înaintea lui Bunul Dumnezeu, cum și Dumnezeu cu Apostolul Pavel. Deși aia, dragilor, toată alergarea noastră, să fie să dobândim darul Sfântului Duh, Când noi dobândim darul Preasfântului Duh, și va veni pe fața Pământului. Că va fi război, că va fi foame, că va fi sășită, că vor fi pricoarni după pricoarni. că satana cel blestemat va pregăti cursă după cursă și va semăna pe drumul vieților noastre. Nu ne mai pasă de nimic dacă darul lui Dumnezeu este înăuntru nostru. deși e toată lupta noastră, toată alergarea noastră, toți bușimul nostru, Toată-ți la inimii noastre și a să fie într-o dobândire a Preasfântului Duh. Și deși aia și cu părintii Serafim de Saru a zis prin excelență zice și scopul vieții creștine este dobândirea Preasfântului Duh. Așa la înăuntru căruia să se lăjuiește Preasfântul Duh nu-i mai este greu nici când postește, nu-i mai este greu nici când se Nu-i mai este greu nici dacă face alt, alt fel din să zic așa, de ostenială pentru Bunul Dumnezeu, oricând mergi într să zic, ca iarmi la funda Biserică, sau unde se duci El în numele Domnului nostru Iisus Hristos, Lui nu este greu niciodată, ci din contră mare îndulșirea are înăuntru Lui și mare îndulșia de la Bunul Dumnezeu și are vestirii de la Preasfântul Duh că plăcută este alergarea sau felul de abordarea și eluia. Deci scopul nostru de excelență este să dobândim pe prea Sfântul Trăim timpuri foarte grele. Cum zicea Dumnezeu, cu apostol Pane, zilele reali sunt. Răscumpărați timpul, că zilele reali sunt. Să răscumpărăm timpul, adică dacă timpul trecut ne-am lăsat ademeniți de anumite, eu știu, păreri ale cu acestea, în și înșelătoare, ne-am lăsat pironiți de anumite săgeți ale poftilor, sau alte aspecte din lumea aceasta, s-a sălăjuit în sufletul nostru și ne-a îndulcit sângele și carnea, în sens poftitor, de acum să ne trezăm să răscumpărăm timpul, să răscumpărăm timpul. Și ca să răscumpărăm timpul numai într-o darul prea Sfântului Duh putem să facem acest. Numai dacă darul Dumnezeie s-a atins din inimile și din mințele noastre, noi putem conștientiza sincer Unde ne aflăm? Care sunt felurile de abordare? De unde vinim și unde mergem? Prin ce am trecut și în ce suntem noi acum? Numai darul Bunului Dumnezeu ne poate, să zic așa, înștiința de aceste aspecte, de așa să se înținem prea Dumnezeu. De aceea, să chemăm pe bunul Dumnezeu și să rugăm să ne înviescă prea Sfântul Duh în sufletele noastre. Dar pentru aceasta să ne păzim sufletele fără răutate fără invidii, fără pismul, fără zavistii, fără dușmănii, fără cleveteală, fără bârfă și fără altele care sunt nați de ei și alaiul satani, că și toate acestea care le-am enumerat și altele care se nați din ei, ca un laia satani, ca un lanț care urmează zală după zală, în cădere și într-o poftă, toate acestea îndepărtează pe Preasfântul Duh din mințile și din sufletele noastre. De câte ori sărmanul om este prins de cugetările astea pătimașe, de atâtea ori darul Dumnezeu se depărtează de la el și nu mai poate delibera un Duhul Preasfânt. De câte ori vor pătimași, de câte ori ne lăsăm ademeniți de anumite stări și anumite săjeți a care sunt pe fața Pământului, de atâtea ori darul Dumnezeiesc a Preasfântului Duh se depărtează de la noi și nu mai luminează lăuntrul nostru ci din contra, întunecimea poftilor și a de abordare pătrimaj, așa face fași loc și în nostru, așa mișcă mintea, așa mișcă inima, așa mișcă sângele, așa mișcă carnea, și într El deliberăm, într El punem problema, într El sunt, sunt și așa mai departe. Deci, ea, cel înăuntru căruia să-l judeci darul lui Dumnezeu, judecă Dumnezeu ești, tot în cu care se lovește el pe drumul vieții, îi dă o tentă și o culoare duhovnișească. Și ca să zic ceva și mai mult, și din pă că a adupă care să zic așa, rană. Mintea lui, plină de darul Dumnezeiesc, îi dă culoare duhovnișească și așelia. Adică dacă unul vine cu o răutate împotriva lui, el nu ide pe frecvența răutății aia și elia ci El folosește așa răutat spre folosul Lui. Adică, judecă așa de frumos Duhomișește, încât trece, sau mai bine zis, să folosește și lucrează cu materialul clientului, cum să zicem poporul în lumea aceasta mare. De lucrează cu materialul clientului, dar lucrează spre slavă Lui Dumnezeu și spre mântuirea sufletului Lui. Deci, numai darul Lui Dumnezeu poate să facă una de acestea. Noi suntem și... Suntem prin ridicăderii, suntem alunecoși și din pântece și din noastre noștri rinaște în păcat. În fără de lege, ne este păcat și în păcat să cu 1750. Sau mai bine să zic, prea sfântul Duh, este Sfântul pro David. Deci, iată, iubitorii mei, cum spuneam, toată legătura trebuie să fie să dobândim pe prea sfântul Duh. Trebuie să ne oaspătinim fiecare, unii suntem chemați, după Principiul și al Dumnezeu ies, că darul Dumnezeu să curgă înăuntru nostru. Și dacă l-avem pe bunul Dumnezeu cu noi, cine poate să fie împotriva noastră? Deci aia Sfinții Părinți, Sfinții Mușenici, Sfinții Apostoli, și mergem de la ei. aveau darul bunul Dumnezeu înăuntru, lor, mergeau ca și la voră folosesc cu o expresie din lumea asta, ca și la vor mergeau la întristări. Se bucurau când erau pișuiți, se bucurau când erau loviți, se bucurau când erau înlănțuiți, se bucurau când erau orosâți și alungați. Se bucurau la toate chinurile și și usturirile, fiindcă darul Bun De Zeu făcea aceasta întru ei și le aducea bucurii. Au și zice și Dumnezeu cu Apostol Pavel undeva. Erau unii care propovăduiau eu că nostru Iisus Hristos în chip de ceartă. Adică, nu îl prăvădă după dreptate, că voi să-l prăvăduiască într-o slavă al Bun Dumnezeu și într-un mântuire a Sufletului. Faceau acesta ca să-mi la eu, Sfântului Apostol Pavel. Adică, Dregătorii, văzând că s-au mulțit propovăduitorii din cetate, zic că losul, așa l-a adus propovăduirea asta, pune mai multe de pe El acolo, fiindcă iată, s-a răbnit aici lucrarea. Și a văzut și Dumnezeu apostol Pavel într-un Duh Sfânt. El care era atletul lui Hristos, leu Sfinții ortodoxiei. el care puterea pământ și îmbarea, pentru dragostea mântuitorului nostru Iisus Hristos, și a adus la cunoștință popoarelor în rățulite din la blestevații drași a adus la cunoștință închinarea adevăratului Dumnezeu, Mântuitorul Isus Hristos, a vrea Și el a avut și Deși, probăbăduirea care se face, se face în Duh deșiartă, ca să îngreuiesc lansuri mele, slavă lui Dumnezeu, că să probăbăduiește Mântuitorul nostru Isus Hristos, și așa, și așa, lasă eu în terniță. lasă fie lanțul mai greu, lasă gurmazul meu, să Fii mai sub presiunea, să zică așa, bieutății. Dar să se propădăiască prea dulcele nume a Mântuitorului meu, Iisus Hristos. Așa judecau și ei peste care să se răjuia darul dumnezeiesc. Că noi oameni, după principiul sângiului și a cărnii, nu putem să gândim așa sau să vorbim așa. Fiindcă, virgulă, carnea, ce vase? Când le-ai pus o leacă și le-ai luvit pe cineva, sare un sub 2 metri. Sau când faci și se întâmplă, alți usturii și alți usturii de altă nuanță, el sare în sus, de la o parte, câtește, izbește, dă cu bișorul ca și calul și așa mai departe. Dar numai când vine darul Lui Dumnezeu, Dumnezeu peste om, atâșa omul să odihnește într-un Duh pe-asfânt, să liniștește, este mântuiat, este întărit și să bucură când este nedreptățit cum o spuneam în șaputul gugur. Urmează și el pe Mântuitor care a fost este și va fi cel mai nevedățat. Și vă spun, în scurs după aceea mergem mai departe pe drum, evaghelisești, exprimări, deci cum am spus, ca și concluzii din cele care le-am spus până acum, să alergăm cu timp și fără timp, să dobândim pe preasfântul Duh în viața noastră. Zilele sunt grele, nu știm cum ni va prinde și în ce loc vor fi, am mai zis și altă dată și am mai zis și acum, când se va dezlănțui iadul pe pământ vedeți că se strigă prea bunul Dumnezeu, e atât de iubitori de oameni și încă să vă atinge de o inimă, de o minte, corul și din corul, să ne mai pun în temă cu șelii cu care ne vom mai întâlni noi pe drumul vieții. De aceea, fericit sufletul care a câștigat pe preasfântul Duh în inima lui, cu orbi este mamă cu copii, un află, își găsește pace într-un Dumnezeu, chiar și în suferință și în lipsuri, sau unde este, sau și funcția are, sau ce chemare are El în biserică, când e preost, sau și este, El este mângâiat de prea Sfântul Duh și este odihnit de prea Sfântul Duh și nu-și pierde cumpătul la veștile care se strigă și se trâmpiețează în fața ochilor noștri și în auzul nostru. Deci ea, să ne rugăm să-L dobândim pe prea Sfântul Duh, să nu fie nici o rugăciune care o față în care să nu zici în Doamnele, te rog, prea Sfinte Duhule, să lăjuiești înăuntru meu, că într-o tine poți să gândești curat, într-o tine poți să sunt curat, într-o tine poți să am răbdare, într-o tine poți să îmi port crucea, într-o tine am bucuria și desfătarea așa și duhovicească, într-o tine am toate, că și tu te faci toate tuturor. Bineînțeles, după principiu cel bun. Și mergem mai departe pe drumul cuvântului. <coughs> Și după ce i-a intrat la ei, acolo, e fiind, să zic așa, încuiază frica un Mântuitor vine pe unul și le încuiază. Și prin acest fel de abordare, încredințează că e Dumnezeu. Când Dumnezeu, numai Dumnezeu poate să-i pe și Și atunci, așa prin asta, vrea să-i încredințeze că este, cum am spus, Fiul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu și om. Are și ele două fire. Și mai încredințează și altfel. Vedeți, dumneavoastră, precum odinioară când li s-a arătat Mântuitorul pe mare și au început să, să țâpi, crezând că e o nălucă, așa aici a ei, că l-au văzut probabil din un primul și în cuiată Se s-au temut sărași. Și gândeau, și să fie? mai nu cumva să fie altcineva, nu cum Mântuitorul a și ce faci? Le arată ca un ca o parolă, cum un, un soldat în gardă, când vine cineva la el, și parola, după ce îi dă parola, lasă să treacă pe perimetrul lui, să-i pătrundă mai departe, așa a făcut Mântuitorul. Și vă văd că sunteți cu alte cuvinte triși și apăsați. Vă văd că sunteți plini de temere. Iată, vă dau parola așa dumnezeiască. Deși aia vă arăt mâinile mele și vă arăt cu asta mea. Și atunci a încredințat că este Domnul. Și vă sunt încredințându-i pe Mântuitorul pe acest fel de abordare, Îi s-au bucurat foarte mult, cum zici și s-au bucurat văzând că este Domnul. Și atunci Mântuitorul spune, precum m-a trimis pe mine Tatăl, adică le arătat lor lucrarea de unde vine, dar lor, ca și cum le-a zis așa, fiii mei, m-ați însuțit atâta timp în fața Pământului, și mei, apostolii mei. Toată lucrarea care ați văzut, că am săvârșit-o eu de la Tatăl am venit. Precum m-a trimis pe mine Tatăl, Vă trimiți și eu pe voi. Adică vrea să-i că la timpul atunci, când la care vor fi trimiși în lume, după povărârea Sfântului Duh, și fiecare este să vă de la Bunul Dumnezeu, unde se i să aducă propovăduirea, vrea să arate propovăduirea care vă dau eu, nu -i de la mine, de la Tatăl. Arată lanțul acesta al binecuvântării. Precum m-a trimis pe mine Tatăl, și eu vă trimit pe voi. Audți e frumos. Ce frumos se descopere de Dumnezeu. Și frumos descoperă lucrarea sa, vestea a bună, de unde curge, de unde vine și unde trebuie să ducă. Și prin Sfinții apostoli a virii, și prin apostolică, și așa după timp și timp, după neam și neam, iată ajuns și la noi nevredici și ne bucurăm de lăurirea prea bine binecuvântată a Dumnezeiești Evanghelii. Deci gândiți-vă dumneavoastră cât de recunoscător trebuie să fie înaintea domnule, că și iată mântuitor ne arată de unii și vestea și bună. Precum a trimis pe mine, Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Și, dragii mei, și vreau să mai zic, am zis și în alte prieteni, mai zic și acum, ca a și reaminte. Vedeți, vestea aceasta bună, care am primit-o, trebuie să o asumăm noi din prima dată, nedeformată și neștirbită. Cei mai mulți uniticăloși de pe fața Pământului din zilele noastre, ei lucrează așa, ei zic așa, băi, nu disființa de, de tot, ceea și zice și Dumnezeu este din Evanghelie, prin învățătorul din Sfinților Părinți, dar mai scoate din corul, mai devorbească din corul, mai știrbește din corul. Asta e cea mai periculoasă abordare, că Sfinții Părinți zic așa, când vei vedea pe unul că nu vorbește din loc despre Bunul Dumnezeu, așa nu e așa de periculos ca și și ea la care vorbește cu glasul lui despre Bunul Dumnezeu, dar prin spate știrbește, să zic așa, puterea cuvintelor Dumnezeu ești. Și puterea exprimării care a dat-o prea Dumnezeu. Când vei vedea că El deformează acestea, îi cunosc ca și El din tăi. Că și El din tăi să arată la arătare. Că El este în parte negativă. El îi parte întunecoastă. Și-L cunoști de la bun început. Și nu faci nici un pac cu El. Dacă vine unul care ia chip de înger de lumină, ți mai greu să-L deosebești. Și cât să-L deosebești pe acela? Deși e mulți sărmani care sunt prin sau din alta, Ei zic așa, dai pini și așa, Domnule, dar nu viesc că n-au schimbat Sfânta evanghelie, Domnule. Dar nu au schimbat slujbile, dar nu au făcut cutare. Ei nu știu sărmanii că au schimbat multe și s-au lovit chiar documile credinței, care e, e cea mai grea lovitură, ca să zic așa, pentru mântuire. Și iată, așa se întâmplă în zilele noastre. De iar vă spun, să fim de doamnește, și numai într-un Duhul spun Sfânt putem să fim treci. Iar mă întorc la cuvântului puțin să fim treci, și să căpătăm discernământ de la darul Lui Dumnezeu, ca să putem discernici, să putem deosebi, să facem distinții între abordări. Și vreau să vă mai zic, vedeți vestea și a bună care am primit-o noi, cum am spus, o asumăm noi de prima dată, pentru mântuirea noastră, dar trebuie să transmitem și mai departe ne neștirbită și nedeformată. Deci aceea lupta noastră care o avem, Cei care într-un mod mai concret punem problema, care am oprit pomenirea și care ne-am îngredit de cei care trădează cu unul înșalață, adevărul de credință. Deci, nu numai pentru noi trebuie să apărăm pe viață și pe moarte, dogmile credinței și de înrăuliri care au curs în viața noastră, venind de la Tatăl, prin Fiul și prin Sfinții Apostol, venim mai departe către noi. Ci trebuie să transmitem și urmașilor noștri. Suntem datori să transmitem ceea ce am primit neștirbit și nedeformat. Deși vom fi răspunzători, nu numai pentru noi înși dacă am fost trădători sau dacă am cochetat cu trădătorii. Nu numai pentru noi înși vom răspunde. Vom răspunde toate răurile care urmează după noi, toate liniile urmașilor noștri. Vom răspunde prin neglijența noastră, lașitatea noastră, ambiguitatea noastră. Felul nostru ne-a de a pune problema. Chiederea noastră au transmis mai departe urmașilor noștri ceea ce bunul Dumnezeu ne-a adus de la Tatăl Mântuitor, și de cum a trimis pe mine, Tatăl, vă trimiți și eu pe voi. Noi dacă deformăm, dacă știrbim din felul nostru, să zic așa, căldișel de abordare, noi atunci suntem răspunzători și din neamuri care vor urma și care vor primi deformată Dumnezeiasca care Deci ea să sumăm noi înșiși mai departe. Ea, să sumăm noi înșini ceea și Bună ne-a dat și să transmitem și mai departe netiluat, nedeformat și neștirbit pentru cei care vor urma după noi. Când ni se va cere răspuns. Vedeți dumneavoastră, unii care au fost înaintea noastră nu dau numi, nu judecăm, nu nimic. Fiindcă au fost o leacă mai căldicei Fi nu au fost ca niște lei să ridice când trebuia să bată cu cuvnă masă, iată, odată cu sinodul din creta, s-a arătat culmea trădării. Culmea trădării care e începusă din mai de mult. Vedeți? Așa o lucrează blestemată a trădării. Intră încât o leacă, auzi corul, leacă, mâni o leacă cu orup, o leacă din corul și se duce până când ca un buboi răbufnește sau ca un vulcan răbufnește și aruncă și spui cu foc a papililor. Deci să fim foarte atenți, să fim foarte treci, după dumăbisești, să nu ne se pară un lucru de glumă și care le-a lăsat vărul Dumnezeu și trebuie să ne luptăm pe viață și pe moarte. Să nu ne cruțăm pe noi atât eu, păcătosul preot, cât sunt dumneavoastră, nu sunteți chemați de Domnul, să nu ne cruțăm pe noi când e vorba să transmitim celor de pe noi adevărul de credință. Dacă iubim copilașii noștri, dacă iubim pe cei dragi noi. noștri, dacă iubim linia genetică care va fi după noi, să ne luptăm ca niște lei, să le dăm veste așa bună nealterată, neștirbită și nedeformată. Asta este linia de abordare. Și mă duc mai departe pe drumul și ei slimbări și zice acolo foarte frumos că Mântuitorul, după ce le-a spus aceasta, a suflat asupra lor și zice și luați Duh Sfânt la Sfinția Pustă. Vedeți? Aici le dă puterea de a lega și deslega Și prin Sfinții Apostoli, prin succesiunea apostolică, s-a transmis mai departe darul acesta, episcopul și preoțul. Și va merge până la sfârșit. De vedeți dumneavoastră, trebuie să ținem în aceasta, transmiterea aceasta care le dat o pregură de Dumnezeu. Și asta nu în biserică este. În afară biserică nu este. Deci am în că este această transmitere. Acest fir roșu a Duhului Preasfânt, a Cugenii Harului, který dal Bůh a se dnes, a sám se a sám se vrátil, a sám se vrátil, a sám se vrátil, a sám se vrátil, a sám se vrátil, a legare și se vrátil, a sám se vrátil, a sám se vrátil, se vrátil, a a sám se și a sám a sám Nu era de față acolo. Nu era de față. Și după ce Mântuitorul a plecat, când a venit Sfântul Apostol Toma, dar toate această împrejurare s-a făcut cu sfatul dumnezeiesc, cu purtarea de grijă dumnezeiască, cu îngăduința Domnului, ca prin Toma să încredințeze și pe alții de crează în învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe alții îndoierniști. Și atunci Toma, când a venit, spunându-i Sfinții Apostol, s-au bucurat Iată, am văzut pe Domnul, vă dați seama câte bucurie ați văzut, pe, ca să mă fac o leacă înțeles și vreau să spun și să arătăm o leacă înrăunirea bucuriei care aveau Sfinții Apostoli, vedeți, aici pe pământ, când vine cineva drag noastră, în familia noastră, și vine altul după și pleacă așa, și îi vorbești despre el, a venit cu tare copila meu, sau cu tare nepoți, sau cu tare persoane dragă sufletului meu, a venit în casa noastră, ne-am bucurat cu toții și alea când vine, Vă dați asta în și el bucuria la licum. Dar cu câte bucurii de stărișia, bucuria. Linia bucurii de etate bucurii care tu ai avut o in inima ta. Și atunci, după ce au spus ființii apostoli, sfânt de apostol tumă că au văzut pe domnul, el a zis așa. De nu voi vedea în palmeni lui semnnu, și de nu voi pune deșetul meu în semn bueror. Și de nu voi pune palma mea în coasta lui, nu voi crede. Și ne mărturisește Dumnezeu, ca evanghelică, după 8 zile, deși la cei să duminica, iar și ușeriși s să aflu cu ușa încuiată, s să aflu exact ca și o înainte. Dar cu ei era și Sfântul Apostol Toma, și el numit geamul. Și fiind acolo Mântuitorul a intrat prin în încuiate la ei, și atunci le-a zis, pace vouă, și a zis Toma, De desfols mai dificilul apropo Tomășchevag, doar incredința se merge bine, s-au cutat, eu stia din am și discuția de înțeles așa ceva. El știe mințile cu jetări, oamenii înainte ca omul să vină pe vasa Și atunci ea Ôma, badly, a ia Tomă, <tak buying vague même ahead> sí a dus ieși tot e un quaș și pune în Parma, în Parma a venit semnul cu elor. Și a tu Parma așa o pune în cu mea. Și nu fi necredincios. Ce credincios? Suloa poșoc Tomă că n-a credințat de aceasta, a cu glas prea puternic Domnul meu și Dumnezeu meu, ai luat cu altcuvinte, cât mă bucur, Doamne, cât să bucur de sufletul meu, ardeam de dorul tău. Eram îndoiernic cum față de tine, dar ardeam de dorul tău, deși aș stric, Domnul meu și Dumnezeu meu. Și atunci a fost și Tomo, fiindcă ai văzut, ai crezut, îl Cum bunul Dumnezeu poate să facă? Dar fericiți ce și n-au văzut și au crezut. Și nu au, au văzut și a opezut. Pinețec, mai puteți deva lucruri legat de îndoială. Îndoială este o blestemată stare a sufletului omului. Omul îndoielnic, este ca un mor fără de apă, bătut din vânt, așa unul din simția apostol. Om îndoielică, dai în toată părți. Omândo ieleni dacă vine masă și a duce o veste, se i aducă o vasă. Dacă vine costică, se i costică. Dacă vine, nu știu cine X, se ia după X. Dacă vine Y, se ia după Y. El nu are un șablon fix într-o cinstire a Lui Dumnezeu. El e ca așa frunza bătută din vânt. Și acela e cel mai neplăcut înaintea ochilor Dumnezeu. Că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne arată foarte frumos și ne arată la Apocalipsă. Zice, ori ai fi fost răși sau fierbinte, dar fiindcă ești căldicel, te voi din gura mea. Ce înseamnă căldicel? Dual du Joși și cu șeala, jo și cu șeala. Nu-l aduci cu nu-l nici pe istelan. Nu te-ai dus nici colu, dar nu te-ai dus din colul. Inima ta, de multe ori, suntem îndoielnici cu inima și cu mintea, chiar dacă cu gura nu arătăm. Suntem îndoielnici cu inimi minunații. Deși, de-a Dumnezeu, nu doar neharul sau la noi. Deși, darul Dumnezeu, ea, nu badi la ușa inimiinoasă. Fiindcă, îndoielnic și este foarte urâtă înaintea Bunului Dumnezeu, fraților. Deși, Să nu fim îndoielnici. Să nu fim îndoielniși, să fim hotărâți că ne-am îmbrățășat o cale care este încredințată de Sfinții Părinți, că duce la ceruri, pe viață și pe moarte să o avem. Ori și ne-ar la mine, ori și ne-ar la tine, ori și ne-ar la noi. Poți să ne arăti și ne arăta nici o virgulă să nu lăsăm din iubirea lui Dumnezeu, din felul de abordare ca de la viață. Deci ea să ținem pe viață și pe moarte credința. Vedeți în decursul vieacurilor, în decursul istoriei bisericii, ca să-mi faci la biserică. Cu referire. <coughs> Gândiți-vă dumneavoastră. Dacă părinții noștri erau îndoielnici, dacă sfinții apostoli erau îndoielnici, dacă sfinții museniști, sfinții erați erau îndoielnici, mai eram noi ortodoxi în noastre? Nu mai eram. Eram niște trădători, eram niște catolici, erau niște anglicani, eram niște duali, niște amestecătură, un amalgam și un babilon, asta era. Dar ei au fost sinceri, au fost drepsi, au fost cotărâți și nimic nu ne a călfinat din iubirea Lui Dumnezeu. Chiar moartea, dacă s-a năpustit asupra lor, cu zâmbetul vibuz, au primit-o, știind că Mântuitorul a călcat cu moartea pe moarte și s-a făcut începătura și-au adormiți. De ce, frații și surori într Să fim sinceri în abordarea noastră, să fim statorniși? Și ultimii mai sunt, fraților, luptii mai sunt la toți. Dar să nu le lăsăm din de furtunile, să zic așa, gândurilor, și părierilor, și închipuierilor, și altfel mai bani. Noi când știm și am gustat din ceva, și știm că este încredințat de la Sfinții Părinți care aceea este care duce la ceruri, pe viață și pe moarte să o apărăm, cum v-am spus, că suntem datori să o asumăm noi înșimii, pe viața noastră, pe felul nostru de abordare, suntem datori pentru cei care vor urma după noi, toată care vor fi urmașii noștri. De la neam la neam și așa mai departe, noi suntem datori și le-am noi lor și am lăsat să treacă mai departe de la noi înșine. Cum am asumat noi, cum am păzit noi, cum am ținut noi neștibil, așa le vom transmite. Dar copiii, dacă sunt doi, ani, nu mai ascultă părinții. Dar oricat, tatăl mi-a spus ceva, voi las să văd, da, și voi, mama și m-am învățat ceva de bine. Că mi dracu, șoptește dracul, bine ea, voi, nu ascultați. Tatăl nu vorbește, te s dus, nu mai e vechit. Și așa mai departe. Și atunci nu mai primim cuvântul adevărului. Atunci, dacă suntem îndoienești, satana găsește-l la noi și joacă cum vrea el. Ca un de și de la unul la altul, cu paleta. Deci ea să fim înțeleți și să ținem adevărul de credință neștibit, nedeformat și nealaterat și să-L dăm mai departe. Să rămâne statorii și iubirea prea dulciului nostru Dumnezeu. Să nu primim îndoială în sufletul nostru. Cum v-am spus, suntem slabi și mai bine la noi dar să alergăm la după să alergăm la ducășiunii, să, alerg să alergăm la vindecare de la bunul Dumnezeu, să nu stăm să ne complașim cu ea. Dacă ți-a prins drapul mic fărămitul și a băgat puțin o neacă din înăurilea lui în viața ta, în inima ta, în mintea ta, te-a zăpășit după aceea dacă tu stai și pochetezi cu el și stai la, la tacul mult cu el, ca să se așa. Și el mai înțelepte este că a pășit drapul cu sânțânii lui în viața ta Să alegi imediat la doctor. să te duci să alegi la Duh Hristos, părinte am îndoială, părinte am nu știu ce, părinte am nu știu ce, vreau să-ți rogi la Bunul Dumnezeu, vreau să mă ajut să rămân toată din primirea la Bunul Dumnezeu. Așa trebuie să problemă cu toții, fraților. Deci, era, nu vreau să și să vă plictiser cu cuvântul. Eu rog pe prea dur și Mântuitorii Isus Hristos. Cel care ne-a încredințat pe Sfântul Apostol Tom, și în de prea sa ieri, și prin el ne-a credința pe noi, pe toți. Să coboale harul său, mângâietor și întăritor, asupra noastră, să ne dea să ne dea râdnă, să ne dea deșelământ, să ne dea dor dumnezeiesc, să ne dea stat dornișii pe drumul și el binecuvântat și plăcut Domnului, și cu toate să ne faci un merte a aici, să fim în lumina lumii, să fii fi ai în invieri, Și cu toții să preazăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea și de o ființă și nedespățită, totdeauna, apun și și în vecii vecilor, amină.